Вітаю вас на каналі «Українка з книгою». Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь, коментуйте та по можливості підтримуйте розвиток каналу Копійчиною. Буду вдячна за будь-яку допомогу. Усі посилання в дописі під відео. А тепер нарешті – книга. Агата Крісті. Пуаро веде слідство. Таємниця мисливської хатини. Що ж. Цього разу я, може, і не помру. Про бурмотів Пуаро. Зауваження це прозвучало з вуст пацієнта, який одужував від грипу. Тож я зрозумів, що оптимізм нарешті повертається до мого друга. Я сам перехворів першим, а Пуаро підхопив недугу від мене. Тепер він сидів на ліжку, обкладений подушками. Голова його була закутана вовняним шарфом. А руки тримали дуже отруйний, живильний відвар, що його я приготував за вказівками самого хворого. Мій друг задоволено оглядав ряд пляшечок із ліками, які стояли строго за розміром на полиці каміна. «Так-так», та – продовжував він, – «я знову буду собою, видатним Еркюлєм Пуаро, грозою всіх злодіїв і злочинців». Уявіть собі, монамі, що навіть у світській хроніці мені присвятили абзацик. Ось він. Злочинці, виходьте зі схованок, Геркуль Паро, і повірте, дівчата, це справжній Геркулес. Наш знаменитий маленький детектив не зможе вас загребти, бо його самого загріб гриб. Я засміявся. Чудово Паро! Ви стаєте публічною особою. На щастя, за час хвороби вам не довелося пропустити нічого цікавого». «Це правда. Тих кількох справ, відведення яких довелося відмовитися, мені абсолютно не шкода». Аж тут у дверях з'явилася голова хазяйки, в якої ми винаймали квартиру. «Унизу чекає джентльмен». «Каже, що дуже хоче зустрітися з мусіє Пуаро або з вами, капітане». «Він дуже наполягав. До того ж, це солідний джентльмен. Тож я погодилася взяти в нього візитку і принести її вам». Жінка передала мені картку. «Містер Роджер Гайверінг, прочитав я. Пуаро повернувся до книжкових полиць, і я слухняно дістав звідти довідник «Хто є хто». Детектив узяв його в мене з рук і швидко прогорнув кілька сторінок. Другий син п'ятого барона Вінзора 1913 року одружився із Зоєю, четвертою дочкою Вільяма Крабба. Гм. сказав я. Здається, це та дівчина, яка виступала в кабаре легковажність. Правда, вона називала себе Зоєю Кечісбрук. Пам'ятаю, вона вийшла заміж за якогось молодика якраз перед війною. Не хотіли б ви, Гастінгсе, спуститися і вислухати, яка ж біда спіткала нашого відвідувача? Перепросіть його за мене. Роджер Гейверінг виявився чоловіком років сорока, міцно збитим і солідним. Утім, обличчя в нього було змучене. Його явно щось сильно тривожило. Капітане Гастінгс, я так розумію, ви партнер Мосє Пуаро. Він неодмінно має сьогодні поїхати зі мною в Дербішер. Боюся, це неможливо, відповів я. Пуаро в ліжку хворий, у нього грип. Чоловік посмутнів. Йо-йо-йо, який жах, це такий удар для мене. Мабуть, ваша ситуація дуже серйозна. О, Боже, так! Мого дядька, мого найкращого друга в цілому світі, підло, вбили минулої ночі. Тут? У Лондоні? Ні-ні, в Дербішері. Я був у місті і сьогодні вранці отримав телеграму від дружини і негайно кинувся до месье Пуаро, щоб ублагати його розплутати цю справу. Перепрошую, зачекайте хвилинку, сказав я, бо мені раптом спала на думку чудова ідея. Я кинувся вгору сходами і в кількох реченнях переказав Пуаро всю історію. Наступні слова він просто зняв у мене з язика. Бачу, бачу, ви хочете поїхати туди без мене, правда? Ну що ж, чом би й ні? Ви вже мали досконало вивчити мої методи роботи. Прошу тільки надавати мені щодня якнайповніший звіт про всі без винятку події, а також виконувати все, що я вам скажу. На ці умови я пристав із радістю. За годину я вже сидів навпроти містера Гейверінга у вагоні першого класу і потяг відносив нас далі й далі від Лондона. Насамперед капітани Гастінгс. Ви маєте знати, що Мисливська хатина, до якої ми прямуємо і де відбулася трагедія – це всього лиш невеличкий будиночок посеред вересових пустищ Дербішеру. Самі ми живемо біля Ньюмаркета, а на зиму знімаємо квартиру в місті. За Мисливською хатиною наглядає економка, яка прислуговує нам, коли на вихідні ми час від часу туди навідуємося. На сезон полювання ми, звісно, привозимо кількох слуг із Нью-Маркета. Мій дядько містер Гарінгтон Пейс, мабуть, ви знаєте, що моя мати була міс Пейс із Нью-Йорка. Останні три роки жив із нами. Він ніколи не міг ужитись ані з моїм батьком, ані з її старшим братом. Думаю, ми з ним так здружилися ще й тому, що я сам був у власній родині чорної вівцею. Звичайно, я бідний, а мій дядько був багатий. Саме його гроші тримали нас на плаву. Але хоча це був доволі екстрамагантний чоловік, нам із ним було легко, і ми троє жили в мирі та злагоді. Два дні тому дядько, трохи стомлений від наших розваг у місті, запропонував поїхати на день-два в Дербішер. Дружина послала телеграму місіс Мідлтон, економці, і того ж вечора ми прибули в хатину. Вчора мені довелося повернутися в місто, а дружина з дядьком залишилися. І от зранку я отримав цю телеграму». Він передав мені Аркуша. «Приїзди негайно. Дядька Гаррінгтона вбили вночі. Привези гарного детектива, якщо зможеш. Але приїзди, Зоя». «То ви досі не знаєте, як усе сталося?» «Ні». «Думаю, про це напишуть вечірні газети. Не сумніваюся, що поліція вже в курсі». Близько третьої ми прибули на невелику станцію «Елмерсдейл». Звідти довелося проїхати ще п'ять миль, аж поки ми дісталися до невеликого сірого кам'яного будиночка посеред горбистої пущі. «Самотнє місце», – відзначив я, здригнувшись. Гейвірінг кивнув. «Спробую позбутися цієї хатини». «Ніколи більше не зможу тут жити!» Ми розчинили ворота і почали підніматися вузькою стежкою, що вела просто до дубових дверей, коли на порозі з'явилася знайома фігура і рушила нам назустріч. «Джеб!» – вигукнув я. Інспектор зі Скотленд-Ярду широко заусміхався до мене, а тоді привітався з моїм супутником. «Містер Гейбірінг, я не помилився?» Мене прислали з Лондона розслідувати справу. І якщо ви не заперечуєте, сир, я хотів би з вами поговорити. Моя дружина, я вже поспілкувався з вашою чарівною половинкою, сир, і з економкою. Не затримаю вас надовго, бо поспішаю повернутися назад у село. Адже тут я вже побачив усе, що слід було побачити. Я сам досі нічого не знаю, тому... Так, так заспокоїв його джеб. «Я хочу обговорити з вами тільки одну-дві детальки цієї справи. Капітан Гасінгс мене знає. Він зараз підніметься і скаже всім домашнім, що ви приїхали. До речі, капітане, ви тут зі своїм найліпшим другом?» «Він у ліжку, хворий на грип». «Справді, співчуваю. Ви тут як віз без коня, без вашого видатного детектива, правда?» Проковтнувши цей невдалий жарт, я знову рушив до будинку. Подзвонив у дзвінок, бо дже пустих зачинити за собою двері. За якусь мить вони знову розчинилися, і на порозі стала немолода жінка, вбрана в чорне. «Містер Гейверінг підійде за хвилину», – пояснив я. «З ним спілкується інспектор. Я приїхав із Лондона разом із вашим хазяїном, щоб розслідувати вбивство». Розкажіть мені, будь ласка, що трапилося минулої ночі. Заходьте, сер. Економка зачинила за мною двері, і ми опинилися в напівтемному передпокої. Той чоловік приїхав учора вже після вечері. Я впустила його, і він сказав, що хоче поговорити з містером Пейсом, сер. А оскільки він балакав із таким самим акцентом, то я подумала, що той джентльмен – друг містера Пейса з Америки. Я провела його в кімнату для зброї. А тоді піднялася, щоб покликати містера Пейса. Той чоловік не назвався, і тепер я розумію, що це було досить дивно. Я сказала про нього містерові Пейсу, і він, здається, подивувався, але сказав хазяйці. Вибач, Зоя, піду подивлюся, що від мене хоче цей гість. Містер Пейс пішов у кімнату зі зброєю, а я вернулася на кухню. Але потім почула гучні голоси, ніби вони сварилися, і я пішла впередпокій. Тоді ж вийшла і хазяйка. А потім пролунав постріл, і запала страшенна тиша. Ми обидві кинулися до кімнати, але двері були замкнені зсередини. І нам довелося обігти будинок, щоб дістатися до вікна. Воно було розчинене, а всередині лежав містер Пейс. Він... він стікав кров'ю. А куди подівся його відвідувач? Певно, втік через вікно, поки ми добігли. І що було далі? Місіс Гевірінг послала мене кликати поліцію. Мені довелося пройти пішки п'ять миль. Я привела їх сюди, і констепль залишився на ніч. А зранку прибув джентльмен з лондонської поліції. Яким був на вигляд той чоловік, що попросив вас покликати містера Пейса? Економка задумалася. Він мав чорну бороду, сер. Був немолодий, одягнений у світлу куртку. Крім того, що той чоловік говорив із американським акцентом, я нічого дивного в ньому не помітила. Зрозуміло. А можна тепер поговорити з місіс Гейверінг? Вона на горі, сир. Покликати її? Так, будь ласка, скажіть їй, що містер Гейверінг на дворі з інспектором Джелпом а джентльмен, який приїхав з ним із Лондона, хоче з нею поспілкуватися, і то якнайскоріше. Добре, сер. Мені не дізнатися всі факти. Джеб почав розслідування на кілька годин раніше. І тепер, коли він так поспішав звідси поїхати, мені дуже хотілося наступити йому на п'яти. Місіс Гейверінг не змусила довго на себе чекати. За кілька хвилин я почув легкі кроки на сходах і, підвівши очі, побачив дуже гарну молоду жінку, яка спускалася до мене. Вона була вдягнена в яскраво червоний вовняний светер, що чудово підкреслював її худорляфу, як у хлопчика з татуру. На темному волосі виднілася червона шкіряна шапочка. Навіть недавня трагедія не змогла притлумити краси і енергії цієї жінки. Я відрекомендувався, і вона квапливо кивнула. Звісно, я чула про вас і про вашого колегу, мсье Пуаро. Ви разом робите неймовірні речі, правда? Мій чоловік вчинив дуже мудро, що привіз вас одразу. Тепер ви будете ставити мені запитання. Це ж найпростіший спосіб дізнатися все, що вам потрібно про нашу жахливу подію. Дякую, місіс Гейверінг. «О котрій годині прибув той незнайомець?» «Мабуть, ближче до 9-ї вечора. Ми якраз повечеряли і сиділи за кавою та цигарками. Ваш чоловік уже виїхав у Лондон?» «Так, він пішов на потяг, що від'їжджає з нашої станції о 18.15. До станції він їхав на машині чи йшов пішки?» Нашої машини тут немає. З Елмерсдейлу прибув автомобіль, щоб вчасно його довести. Містер Пейс поводився, як завжди? Точнісінько, абсолютно нормально. А тепер опишіть, будь ласка, вашого відвідувача. Боюся, що не зможу, я його не бачила. Місіс Міддлтон провела його одразу в кімнату для зброї. І тільки після того піднялася покликати дядька. І що сказав дядько? Він, здавалося, стривожився, але одразу пішов. Минуло не більше п'яти хвилин, поки я почула гучні голоси і збігла вперед передпокій, Де мало не стукнулося лобом із місіс Міддлтон. Тоді ми почули постріл. Кімнату для зброї було замкнено зсередини, і нам довелося обійти будинок, щоб дістатися до вікна. Звичайно, поки ми ходили, злочинець встиг утекти. «Мого бідного дядька!» Її голос затремтів. «Застрелили просто в голову! Я одразу побачила, що він мертвий, і послала місіс Міддлтон покликати поліцію, а сама нічого не чіпала» щоб усе лишилося так, як є. Я схвально кивнув. Із якої зброї стріляли? Я можу тільки здогадуватися, капітане Гастінгс. На стіні висіло два револьвери, що належать моєму чоловікові. Один із них зник. Я вказала на це поліції, і вони забрали другий револьвер із собою. Коли дістануть кулю, думаю, зможуть сказати точніше. Можна пройти в кімнату для зброї. Звичайно, поліція вже закінчила там працювати, але тіло забрали. Вона провела мене на місце вбивства. Аж тут у вітальню зайшов містер Гейверінг, і його дружина, швидко перепросивши, кинулася до нього. Я залишився вести розслідування на самоті. Мушу сказати, що я швидко розчарувався. У детективних романах місця злочину аж кишать різними речовими доказами. Але в цій кімнаті не знайшлося нічогісенько, що провернуло б мою увагу. Крім широкої кривавої смуги на килимі, куди, мабуть, упав підстрелений чоловік. Я роздивився все дуже уважно і навіть кілька разів сфотографував кімнату маленьким апаратом, який привіз із собою. Також розглянув землю під вікном, але вона була така затоптана багатьма ногами, що я зрозумів, час на неї гаяти не варто. Ні, я вже побачив усе, що мисливська хатина могла мені показати. Треба їхати назад в Елмерсдейл і зустрітися там із Джепом. Так я і зробив. Попрощався з гейвірінгами і машина, яка привезла нас у хижу, забрала мене назад. «Я знайшов Джепа в селі, і він узяв мене з собою на ростин». Гаррінгтон Пейс був невеличкий і худорлявий, чисто поголений, на вигляд типовий американець. Його застрелили в голову, ззаду, з близької відстані. «На секунду відвернувся», – пояснив Джеп. «І той другий чоловік зірвав зі стіни револьвер, а тоді застрелив його». Револьвер, що його нам віддала місіс Гейвірінг, був повністю заряджений. Думаю, той другий теж. Цікаво, які дурні речі роблять часом люди. Тримати в себе на стіні два заряджені револьвери. «Що ви думаєте про цю справу?» – запитав я, коли ми вийшли з похмурої будівлі. «Ну, передусім я спостерігав би за Гейверингом. Так-так». Сказав він у відповідь на мій здивований вигук. Цей чоловік має темні плями на репутації. Коли він вчився в Оксфорді, виникла якась цікава історія з підписами його батька на чеках. Тоді ситуації не дали розголосу. А нині Гейверінг серйозно зав'яз у боргах. І це такі борги, з якими він точно не захотів би піти до дядька. Хоча тепер... Можна не сумніватися. Наш боржник отримає чималу спадщину. Так, я за ним спостерігав би. Ось чому я так хотів поговорити з ними іще до того, як він зустрівся з дружиною. Але їхні свідчення збігаються і на станції з'ясував, що Гейверінг таки поїхав о 18.15. Потяг прибуває в Лондон о 22.30. Після цього, за його словами, він пішов просто у свій клуб, і якщо це так, то Гейверінг аж ніяк не міг застрелити дядька о 9, навіть якби одягнув накладну чорну бороду. До речі, хотів вас запитати, що ви думаєте про ту чорну бороду?